Oljekatastrofen i Mexikanska golfen skrämmer inte bara natur och människor. Läckan påverkar hela oljebranschen. Ekonomi är gått lördag med Britta-Lena Ekström. Ja, kommer den brittiska oljejätten BP att klara av att täta läckan i Mexikanska golfen? Det är den fråga som världen väntar på. Vi bedömer chansen att det är mellan 60-70 procent av bolagets vd Tony Hayward- i veckan. We rate the of of 60 and 70%. Mattias Westman, fondförvaltare i London- i det egna bolaget Prosperity Capital Management. Välkommen till Stockholm. Tack, tack. Påverkas ditt arbete som fondförvaltare- av den här olyckan i USA? Både ja, Jag tror att den, den omedelbara effekten- att, att BP förlorar en massa av pengar- och BPs aktiekurs har gått ner med 30 procent- Andra bolagen som har varit inblandade också gått ner betydande. Det är naturligtvis en, en viktig sak i sig. Men jag tror att de omedelbara effekterna av utsläppet eh, kanske har lite grann om de, de långsiktiga effekterna att, att man nu inte riktigt vet vart man, vart man ska ta vägen med, med de här djup, djupliggande oljefälten som egentligen är hela den internationella oljeindustrins framtid. Nästan all olja som de har eh, eller har funnits under de sista 5-10 åren är den här typen av oljefält som nu tydligen inte riktigt kan utvinnas på ett säkert sätt. Och då måste man ifrågasätta vad som egentligen kommer hända med de bolagen som inte har någon annan framtid. Men den frågan har man väl kunnat ställa innan olyckan också? Självklart hade man hypotetiskt kunnat ställa den frågan men alla trodde ju att den här typen av olycka inte kunde ske. Och att i den händelse att det kunde finnas olyckor så skulle de dessutom med lätthet kunna stoppa läckorna. Nu har det visat sig att det inte, så inte var fallet. Deras trovärdighet har, har minskat dramatiskt eh, överallt i världen och den, den, den reglering som de kommer utsättas för kommer bli mycket, mycket hårdare. Deras kostnader kommer bli mycket, mycket högre om de överhuvudtaget klarar av att, och lösa det här på ett permanent sätt. Du kanske kan ska berätta lite grann om vad det är för typer av fonder som du förvaltar som du är specialist på. Ja, vi, vi förvaltar huvudsakligen fonder i Ryssland men där är ju oljeindustrin den största industrin och, och därför är det viktigt för oss att, att känna till allt som sker i, i oljeindustrin och vad som påverkar utbud och efterfrågan på olja globalt sett. Men i det direkta förvaltandet av de här fonderna som just ni har så påverkas inte utvecklingen av dem eller investeringen? Nej, ja. inte på kort sikt. Men naturligtvis om det visar sig att de stora oljebolagen som i stor utsträckning sätter de globala oljepriserna ändå och deras kostnader sätter de glo globala oljepriserna. Men det går inte in och ändra väldigt mycket i de där fonderna nu? Nej, det, det tror jag inte vi gör. Men sannolikt är att tiden kommer det här leda till ett högre oljepris och mm. vilket naturligtvis i så fall skulle gynna de ryska oljebolagen som har mycket enklare att utvinna olja än vad, än vad de stora internationella bolagen har. Från Oslo så har vi med oss Helge Rygvik, oljeforskare vid Oslo universitet. Hur tas den här frågan upp? Alltså vi håller oss nu till olyckan till att börja med i oljelandet Norge, Helge. Den första reaktionen i Norge var ju att uh, detta kunde inte ju ske här. I Norge har vi ju uh, som känt men i alla fall i Norge, ett uh, säkerhetssystem som är bättre än alla andra städer i världen. Men så visade det sig då ganska snart att uh, när man gick in i, i komplexiteten i den ulyckan att uh, forskellen var inte så väldigt stor allihop och de samma sällskapen som är involverade i ulyckan i Mexiko gulfen har ju varit involverade i Norge i många år uh, uh, Transocean stor Rigg och borar är operatör på Norssjökull, BP kämpe stort på Norssjökull, Halliburton. Så... Det är det bolaget som, som, alltså har... ja. som borrar i Mexikanska golfen, eller hur? Ja, ja Halliburton är de som driver och, och putter skäment och så vidare nödvändigt i brönnen. Och BP har i många år varit på många måter förbildet till Statoil i Statoils internationaliseringsprocess, Så forskjellen är inte väldigt stora. Det är mer som förenare ja. skiljer. skilljer. Ja, och, och det går ju rätt in i en tillsvarende debatt som man har i USA. I USA så är det ju ett stort spörsmål om ut man ska öppna upp nya offshore-områder eh, för oljeutvinning. Eh, utanför eh, Florida, för exempel, är det stora områden, det, det samma som gäller Alaska och Kalifornien. I Norge så är det stora spörsmålet Lofoten och Vesterålen. Alltså, och vad händer med de planerna nu, tror du? Det är ett öppet spörsmål, framöver. De som är tillhängare av... Eh, oljeboringen i de området de sitter stort sett stille nu och väntar på att den här saken ska lägga stöd. Man ska finna en slags förklaring som ska kunna konkludera med att det alldeles like inte kan ske i Norge om man gör det och de förbredningarna. För för så att det är miljöbevägelsen som är mest framme i debatten. En sak som har kommit upp i diskussionen efter den här olyckan i, i USA det är ju att man säger att det kommer säkert ökade krav på säkerhet. Vi ska diskutera det lite senare. Men först ska vi lyssna på vad BP:s ordförande, svensken Carl-Henrik Svanberg, sa i den första intervjun han har gett sin olyckan. Det är lite dåligt ljud, men lyssna här. All energi vi har, olja eller gas eller kol eller kärnkraft, alla, alla kommer med vissa risker. Under 20-års tid har ju ingenting hänt i Mexikanska gulfen trots att det är tusentals bra om det här. Så det är ju en, en standardiserad process. Men nu var det gått snällt. Det är ju vår underleverantörs rörutrustning som har Det är ju vårt ansvar. Det är ju vår underleverantör. Så det är vårt ansvar. Vi står ju bakom att göra allt som överhuvudtaget går. Alla resurser stort är förfrågan. Både, både täta och, och snäda upp efter oss. Det var Ole Sackridsson som är reporter på E24 av Svenska Dagbladet som hade pratat med BP:s ordförande Svanberg i veckan. Ansvar och säkerhet, viktig fråga för framtiden. Vladislav Savic, utrikesreporter på Ekot som bland annat bevakar energisäkerhetsfrågor. Du finns också här i studion. Välkommen. Tackar. Vilka är utmaningarna för oljeindustrin? Ja, det, är, det är just det som både Mattias och Helge har nämnt nu. Nu är det någon slags fruktan, väntan, Se konsekvenserna av det hela. För att det, det är ganska mycket som står på spel med tanke på att uh, vi, det har inte rått någon oljekris de senaste två åren kanske. På grund, inte minst på grund av finanskrisen. Industrierna har inte gått på högvarv. Därmed har så att Så utbudet tillräckligt till efterfrågan, samtidigt som efterfrågan ökar i Kina, Indien och så vidare, men västvärlden har det kanske minskat på, på senare tid. Men det här var ju reserverna som skulle komma till, och nu blir det stopp här. Sen får vi se hur, hur stor stopp det här blir för, för framtida borrningar, just när det gäller säkerhet. För det här kommer att bli en enorm viktig politisk fråga i USA, och USA är den stora oljekonsumenten. Är det det som du menar när du säger att står på spel, eller? Ja, det är... Jag menar, här, här kommer ju ställas krav på miljön i USA, det vet man. Det kommer en rad avslöjanden i veckan nu så kommer ju till exempel de amerikanska avslöjande om att tillsynsmyndigheterna som skulle, amerikanska som skulle se över den här oljeriggen just som, som drabbade den här katastrofen att dessa tillsynsmyndigheter, en del personer där har blivit mutade av oljebolagen och nu, det kommer ställas enorma, enorma krav och då ställs USAs regering helt enkelt in frågan. Miljön på ena sidan och USA, amerikansk energisäkerhet på den andra. Och om det här var reserverna, ja men då måste man ju vända sig tillbaka till de klassiska marknaderna, Mellanöstern och så vidare. Och då blir det slagsmål om den oljan, och det kom, då kommer det ju leda till högre oljepris förstås. Mattias Westman, vad är, vad är det som står på spel enligt din uppfattning? Jag håller med att på sätt och vis står ju de stora oljebolagens framtid på spel eftersom de inte har någon egentlig annan olja att tillgå. Vare sig... Eh, BP eller eller Exxon eller Petrobras för den delen. Eh, de norska bolagen också måste gå djupare och djupare och längre ut i, i svårare eh, fält att och finna dem. För, för, att, för att kunna ha en framtid. De har ganska korta reserver. De flesta av de stora oljebolagen har 7-8 år av reserver i dagsläget. Och, och stor del av de nya kommer från de djupa fälten. De enda som har olja på lättare, lätt, mer lättillgänglig är då nationalstaterna. I Mellanöstern framförallt men även i Ryssland då. Och man kan se en koncentration igen av, av oljemarknaden till de här länderna vilket då får både politisk och ekonomisk betydelse. Helge Rygvik vilka säkerhetsfrågor tycker du har kommit i fokus efter den här olyckan och vad som kommer att vara fokus på framöver? Ja, det är väldigt många. Jag var faktiskt i slutet av mars så var jag på forskningstur i USA och hade möte med MMS Mineral. MMS and det, är... det är alltså den institution som är ansvarig för att regulera säkerheten i offshore i USA. jag var och besökte och diskuterade de med de både i New Orleans och i Washington och diskuterade faktiskt nettop vad gör det visst en sån typ av situation som vi kommer upp i och inträffar. Alltså det är många utfordringar och frågor som är vad slags hur har arbetat med säkerhet i de senaste åren? Eh, uh, man uh, snackar med en medarbetare från BP eller ett av de andra oljesällskapen så har ju de svårt för att tro detta för att de menar ju att de är ju de sikreste i hela världen. De tänker på säkerheten när de står upp och de tänker på säkerheten när de lägger sig och så vidare. Och det är faktiskt en viss grad sant. Det betyder inte att Alltså deras praxis är så väl säker allihopa men det har liksom sammanfallt med vår som utreds ja, nu just den här ja, skandalen som uppdagats. Alltså. Helt riktigt och de är då anklagade för att ha fått täta relationer till oljeindustrin och det är ett spörsmål som kommer upp och det vill helt säkert bli strängare regulering av industrin. Min min åsikt är att till slut så kommer de nog den enklaste lösningen som är nog ganska dyr i och för sig, och den väldigt dyr snarare- är att de säkert under sådana här omständigheter blir tvungna att borra två hål. För att det är den enda som helt säkert kan stoppa en, en, en läcka av den här typen. Och då kommer de att bli tvungna att borra två hål varje gång- och närmast dubbla kostnaden. Och en väldigt stor effekt tror jag också kommer att bli på mindre oljebolag- som i ändå många av de fält som de stora oljebolagen- utvinner sin största del av olja kommer från är sådana som har, uppfund, som har hittats och gjort en initial arbete av, av mindre bolag för dem att, att ge sig in på den här typen av verksamhet kommer att bli nästan omöjligt i sammanhanget det kommer och bli det, dyrare och mer riskfyllt mycket, att hålla mycket på med dyrare med och ingen kommer vilja egentligen klara ingen kommer klara av de, eh, de kostnaderna som, som, som, eh, som det här för med sig ingen kommer vilja försäkra dem och därför så tror jag att, att det ytterligare kommer att begränsa eh, de oljefält som finns till det som de stora oljebolagen är beredda att, att leta efter själva. Vilket de ju egentligen under lång tid inte har gjort i, i, själva. Stabiliteten på oljemarknaden och i oljeindustrin. Är det viktigt? Vad säger man? Ja, vi är naturligtvis helt beroende av, av, av oljeutvinningen och, och att, det fin, att det kommer olja. Från. Egentligen bryr vi oss som konsumenter inte om varifrån de kommer. Men i, i praktiken så vill vi ju gärna att, att stora delar ska produceras av andra än nationalstater som eventuellt eh, kan, kan lägga då politiska aspekter på sin, på sin produktion. Hur skulle du vilja beskriva läget idag? Ja, läget idag är att som sagt, det har, det har skiftats så att de, de stora oljebolagen har mest. Sådana här svårutvinnbara svår oljefält som då lokala nationella oljebolag inte klarar av att, att göra själva på grund av teknologi och så. Och sen så den lättare oljan i, i golfen i Ryssland och eh, vad det nu kan vara, kan då mindre oljebolag eller, eh, syssla med. Så du har fått två olika oljeindustrier i praktiken. Eh, där, där då de stora oljebolagen kör bara sådana här djup. Men spelar djup... det någon roll för ekonomin i sin helhet? Det, till slut spelar det en roll för att det som egentligen sätter priserna. I alla fall det är OPEX avsikt om man ser det väldigt djupt ekonomiskt. Det som sätter oljepriset är egentligen marginalkostnaden för de här internationella oljebolagen. De själva har mycket lägre kostnader. Därför begränsar de sin produktion på sånt sätt att det som sätter priserna är kostnadsnivåerna i de andra fälten. Nu, I vilka fält då? Ja, i de här fälten som Exxon och BP och de har. Så att om de kostnadsnivåerna stiger betydande då kommer med all sannolikhet, eller med 100 procent sannolikhet, oljepriserna globalt att stiga. Även om deras egna produktion kanske är en stor del av världsproduktionen så är det där prissättningen sker i praktiken. och Om jag har fattat det rätt, i de här, på, i de här fälten som är så att säga, mer komplicerade och dyrare att mm. bara i? Ja, det är det som är marginalprissättningen och därför är det det som sätter världsmarknadspriset också. På sikt, inte dag från dag till dag naturligtvis. Då är det ju marknadskraft som styr, eller kortsiktiga marknadskrafter som styr. Men, men på längre sikt så sätts priserna av de kostnadsnivåerna som finns, eh, marginalkostnaderna för de stora oljebolagen. Jag vill ta upp det här med BP. Bolaget tappar ju värde. Det har gått ner med, ja vi sa, 30% sen katastrofen den 20 april i år. Till det så får man väl räkna kostnader för att reparera skadorna och kanske också skadestånd. Klarar BP-krisen, Vladislav? Nu är ju värdet, eh, har ju värdet gått ner med vad blir det, 50 miljarder dollar, 300, drygt 350 miljarder svenska kronor. Men det finns tre fjärder kvar och det finns ju reserver. Och förra året hade de en förtjänst på 75 miljarder har jag för mig. Så att, det är lite, den frågan är svår att besvara nu för det beror på vilka skadeståndskrav det kommer att komma upp för att om, om man betänker på de potentiella skadorna i Luciana eh, hela fiskerinäringen, 27 000 arbetslösa kanske, som inte kommer ha fiskeri längre. Och det är inte en rätt stat att bli stämd inför just USA med en väldigt duktig advokat just när det gäller skadeståndsmål. Så att det, det beror på, kan man svara än så länge på den frågan. Det här är alltså i praktiken kanske världens bästa i rig som bara exploderade. Den kostade 600 miljoner dollar. Den kostade en halv miljon dollar om dagen att hyra för BP. Det här är, en... är... var ganska välkänt i oljekretsar på grund av att det var en av de här nya djupa fälten. Det finns andra. Om man tar Peter Brass som många sätter sitt hopp till, som Vad är det? i Brasilien då. De har Ganska stora eh, nya reserver som de har hittat under de senaste åren. Och du har tänkt att de ska ha ganska stor ökning av produktionen. Allt det är sånt här, eller ännu svårare. Vad kommer ske med, med de fälten? Jag, jag tror att det kommer att försenas oerhört. De har inte ens råd som, som det såg ut innan att utvinna de fälten som de har hittat. Och nu kommer de kostnaderna att stiga vidare. Ja, det är riktigt. Först och främst så tror jag den krisen är ett problem för oljeindustrin, alltså de internationella oljesällskapen. Hvis du ser på talarna för eh uh, hur mycket denna offshore oljan är i förhåll till resterande så är det inte det så väldigt mycket som det aldrig är påpekt här. Uh, Statoil, den norska staten ju då har ju eierandelar på allredede uh, alltså som är gjort utanför Brasil. men där det är helt riktigt som du har sagt här, det stora stora kostnader förbundet med uh, utbyggnad och om man i tillägg och får långt strängare säkerhetskrav både internationellt och lokalt i Brasil och andra städer så vill det vara problematiskt för oljeindustrin, men inte nödvändigt delvis för försörjningen av olja. Försörjningen menar du. Ja, alltså ja, tillbudet av olja mm. ja, till internationella marknaderna. Där är poängen att de allra mesta oljen i finns i politiskt utstavliga områden i Mellanöstern och delvis i eh, Ryssland och så är det då alltså, det stora frågan om hur mycket av oljesalen i Kanada som kan göras eh, alltså till aktiv eh, produktion. Eh, det där där eh, resten av reserven finns eh, som månner i förhåll till äh, etterspörseln. Så tillgången på olja är inget problem? Ja. Det är ni alla tre överens om? Nej, ja, tillgången är, är ett problem den vill inte avgöras först och främst av disse offshore-feltene. Selv hvis USA och Obama får äh, äh, genomslag för att sätter igång aktivitet på dessa offshorefälten som då han delas öppnat upp så vill inte det utgöra någon stor andel av USA:s samlade produktion det i höjden ett par procent ökning i förhållande vad det är idag. Det vill betyda mycket för oljeindustrin, arbetsplatser och så vidare i de områden där oljeindustrin är, men det betyder lite för USA:s alltså, konsum av olja och det betyder lite för världens Där är det andra förhåll, politisk ustabilitet i Mellanöstern vill vara mycket viktigare och så vidare. Återhämtningen i ekonomin i stort den märks nu främst i Asien. Det här som händer nu inom oljebranschen, på vilket sätt kommer det att påverka återhämtningsfasen? Dyrare olja. Lär det bli hur som helst. På Men nu går ju priset problem. ner. Så oljeprisen kan gå ändå kraftigare ner, än, för den är ju en slags bestämt av tillbudet och ett här och nu men den kan gå kraftigt ändå och så kan den fördi att man inte har löst i långsiktiga problemen, så kan den gå upp igen om Det är väl to, det Vladislav de säger. Ja, ja nämligen, exakt. och är där är det det ligger. Och disse fälten som det är snart om här utanför Mexikogulfen visst uh, man ska sätta igång produktion så är det vill det gå många år för en sån typ av pröveboring vi har sett uh, till man ändrar upp i en produktionsval så det är ju enorma utbyggingar komplexa utbyggingar som har till för att få olja ut av dessa fältna. Mattias, vad säger du om oljan och, och återhämtningen i världsekonomin? Ja, Naturligtvis som Vladis säger att, och alla säger att olja olja är inte någonting man sparar på utan man konsumerar den här och nu så om det nu är ett problem här i Europa nu, så, så minskar ju efterfrågan lite grann. Och då har vi det sett att... är bara problem med Europas statsskuld. Ja, uh -huh. Och då naturligtvis efterfrågan i Europa också. Då kanske vi ser en försvagad oljepris under en tid. Men vad, som, vad det här kommer ändå att ske är att över, på längre tid, sikt så kommer det här leda till fördröjningar och fördröjningar av, av, uh, av oljan. Det tror jag är helt säker. Men på kort sikt spelar det här, inte här så stor roll. Jag menar, det, det som sker i världsekonomin när, när Asien växer och så och deras efterfrågan stiger det, det påverkas inte av det här. Jag tror att liksom, den europeiska eller amerikanska ekonomin påverkas inte direkt. De har andra problem just nu och det är därför kanske man inte har fokuserat så mycket på de här långsiktiga effekterna av den här olyckan för att man har så mycket annat omedelbart att titta på både i termer av olyckan själv och i termer av politisk orolighet i Europa och på andra håll. Det fick bli sista ordet i ekonomiekot lördag.